Франциск заговорив першим. Герцог розповідав про підготовку до коронації. Мері слухала, часом ставлячи доречні запитання. Якоїсь миті обоє замовкли і запанувала гнітюча тиша. Меріна витримала першою. «Заради всього святого, скажіть, що з герцогом Сафолком?» Франциск відповів не одразу але потім сказав, що за тиждень вона постане перед представниками знаті і духовництва і повинна буде привселюдно заявити, що визнає його законним королем. Скажіть, чи буде присутній на зустрічі Мсьє Сафолк? Їй необхідно було почути це з вуст самого Франциска. Але він зволікав, дивлячись на полум'я в каміні. Мовчання стало нестерпним. Мері була ще дуже слабка, погано давала раду хвилюванню. І сльози зненацька знову потекли з її очей. Нарешті Франциск сухо констатував, що поки проти Сафолка не застосовують жодних заходів. Ніхто навіть не знає, що він в'язень шатле. І тільки від поведінки самої мері залежить, як з ним поведуться. Адже Брендон чинив неприпустимо. Вони мають повне право оголосити про його спробу викрасти королеву і улаштувати такий скандал, що король Генріх сам забажає його пократи. Тим часом, якщо Мері буде слухняною, то герцог Сафолк і справді як офіційна особа і посол Англії буде присутній на церемонії її відмови від своїх прав. А поки що Франциск уже бачився з ним. Брендон розуміє, що його становище – хистке – однак він навіть наважився погрожувати, мовляв, якщо із сестрою його короля щось станеться. Та зрештою, довідавшись, що вона одужує, зусім змирився. «Він дуже кохає вас, Марі», – закінчив Франциск так само сухо і холодно. «Ви розумієте, що тільки в обмін на ваше мовчання і цілковиту покору я можу подарувати йому волю». Вона ледь помітно кивнула. Сльози застеляли їй очі, вона хотіла їх непомітно витерти. але Франциск помітив її рух. Погляд його трохи пом'якшав, він завжди був добрий до жінок і болісно ставився до їхніх сліз. «Не плачте, Марі, ви...» – він зробив над собою зусилля, – «адже ви завжди кохали тільки вашого жена Матіє. «Не завжди, і ви це знаєте». Вона сказала ці слова, розуміючи, що йому хочеться їх почути. Вони прозвучали так щиро, що Франциск був зворушений. До того ж, їй самій здавалося, що були моменти, коли вона кохала цього доброго, привітного чоловіка. Герцог знову подивився на вогонь. Він згадав, як до бестями хотів цю вродливу молоду жінку. Згадав, як жагуче вони цілувалися, як вона тремтіла в його обіймах. І зненацька знову відчув нестримне бажання. Він засовувався на місці. Йому не слід втрачати контроль над собою. Не слід забувати, що лише завдяки зусиллям матері вона не змогла перешкоджити його цілям. «Ви хотіли обдурити мене, Марі», – суворо мовив він. «О, ні, ніколи». Вона підхопилася так рвучко, що вуаль, зачепившись за різблену спинку крісла, зісковзнула з її голови. Королева не встигла її підхопити, і у Франциска розширилися очі, коли він побачив обличчя. Мері відступила, затулилася долонями. «Не дивіться на мене, Франсуа!» Марі, Боже мій!» Вона відступила в тінь, Відвернувшись від нього Те, що сталося зі мною, жахливо Бачить Бог, я не хотіла цього І присягаюся, ніколи не мала наміру стояти на вашому шляху Ви справжній король, Франциско Я визнавала це ще до того, як зрозуміла, що зі мною І щиро поважаю ваші права на трон Ніколи б я не наважилася стати вам на заваді я б відмовилася від своїх прав, виїхала. Вийшла б заміж за за Брендона, і ніхто б ні про що не довідався. Ще до шлюбу з Людовиком мій брат-король Генріх обіцяв мені, що коли я стану вдовою, то вийду заміж за кого всхочу, і я б відстояла своє право. Вона замовкла, нишком глянувши на нього». Обличчя Франциска було якимось відстороненим, замисленим. Між брів пролягла борозна. Мері не знала, про що він думає, але його мовчання налякало її. Забувши про все, вона впала перед ним на коліна. «О, государю, я буду слухняною в усьому. Я зроблю все, як мені накажуть. Тільки помилуйте, мілорда Сафолка». Він не вчинив би вам нічого лихого. Він добре розумів, що в нас не було жодних шансів завадити вам. Він просто боявся за мене. Тепер вона плакала, не ховаючись, ні видвертаючи обличчя. Нехай він бачить її жалюгідною, приниженою, розбитою, непривабливою. Франциск простяг їй руку, допомагаючи підвестися. Заспокойтеся, Марі Звичайно, герцог Сафолк повівся зухвало Але зараз усе це в минулому Поза сумнівом я міг би покарати його Однак я його боржник Він врятував мене в лісі біля Амбуаза У цьому був весь Франциск Особисті почуття найчастіше важили для нього більше, ніж державні інтереси ви сказали правду, Марі, коли посилалися на дозвіл Генріха Англійського не перешкоджати вашому другому заміжжю. Вона, подивившись на нього з подивому надією, підтвердила це, навіть послалася на те, що свідками обіцянки її брата були Катерина Рагонська і канцлер Вулсі. самогутній Вулсі, налаштований на профранцузьку політику». Мері особливо наголосила на тому, що ця ідея походила саме від нього. І так і не зрозуміла, чим викликала глузливу, навіть синічну посмішку Франциска. Зрештою, коли герцог Хангулем залишав клюні, то вже не посміхався, а навпаки був замислений. Загорнувшись у плащ, він повільно їхав на чолі нечисленного почту. Сутаніло... Його не пізнавали, але ім'я його було вже на вустах у всіх. Франциск Чу, як навколо люди говорять про нього вже як про короля Франції. І, схоже, вони задоволені. Усі знають його як блискучого юнака, який любить веселощі, і сподіваються, що з приходом нового короля їхнє життя також набуде нового сенсу. Сподіваються на щасливе життя.